голосно аплодували і кричали, але вона не стала більше грати. На Джейсона це справило таке сильне враження, що він сказав чоловікові «Це було просто грандіозно. Передайте мої вітання». Дівчина повернулася і подивилася на нього. Джейсон подумав, що вона дуже схожа на Одрі Хепберн. Вона м'яко вимовила «Велике спасибі». Молодий чоловік злісно глянув на Джейсона. «Чи не збереш свої речі? Нам час іти!» Вона встала і пішла в дамську кімнату. Джейсон сказав чоловікові, «Ви її дуже добре знаєте». «Та вже набагато краще, ніж вам вдасться її впізнати», – огризнувся молодий чоловік. «Не суньте свого носа в мої справи. Це моя дівчина». «А я людина дуже жорстка!» Джейсон відповів йому з посмішкою. «Я так не думаю. Від вас просто пахне спиртним!» Молодий чоловік нетвердо піднявся на ноги. Джейсон сказав квапливо. «Не тут. Пішли в туалет!» «Окей. Я тільки хотів показати вам, що можу розправитися з будь-яким, не замислюючись!» Джейсон розплатився за рахунком. Офіціант подивився на нез'їдену їжу і нічого не сказав. Він, мабуть, був цілком задоволений чайовими отриманими від Джейсона. «Ходімо», – сказав Джейсон чоловікові. «Подивимося, хто з нас кращий». Йому довелося підтримувати чоловіка, якому стало так зле, що він ледь пересував ноги. Туалет був порожній. Джейсону не склало труднощів впоратися з чоловіком. Він зв'язав його по руках і ногах і запхнув в одну з кабінок. Молодий чоловік розплакався від приниження, але Джейсон не збирався витрачати час на те, щоб його втішати. Він поспішив назад у ресторан, але дівчини вже там не було. Однак через деякий час, що здавався йому довгими годинами очікування, він натрапив на неї у вітальні. Він пішов у гардеробну і пред'явив свій номерок. Дівчина з синім бантом знайшла його капелюх і запитала, як справи. Джейсон дав їй п'ять доларів. «Ви були абсолютно праві», – оголосив він. «Усе йде чудово». Він підійшов до міс Геллард. «Я щойно залишив вашого супутника в кімнаті для роздумів», – повідомив він їй. Попросив мене провести залишок сьогоднішнього вечора з вами. Вона була ніби не надто здивована. Ось як, сказала вона. Мене звати Говард Джейсон, продовжував він. У мене купа грошей, і це мій перший вечір у Нью-Йорку. Що ми будемо робити? Вона на мить задумалася. У вас справді купа грошей? Запитала вона недовірливо. Джейсон ввічливо запевнив її, що так воно і є. А чи багато при вас сьогодні? Ось зараз. За грубим підрахунком, при мені близько кількох тисяч баксів, усе в дуже гарненьких нових банкнотах. Вона зітхнула. Мабуть, дуже приємно мати так багато грошей. Чи не можна відволіктися від грошей? Запитав Джейсон. Що за інтерес в грошах? Чи не думаєте ви, що все-таки принизливо постійно базікати про гроші, як це робимо ми? Вона заперечила. О ні, хоча б тому, що там, куди ми підемо, треба мати купу грошей, інакше вони розгніваються і викинуть вас на вулицю. Джейсон усміхнувся. Тепер це звучить захоплююче цікаво. Ходімо. У таксі він сказав. «Ви чудова піаністка. Що ви ще вмієте робити?» Вона дивилася у вікно на яскраві вогні, що ми готіли повз. «О, найрізноманітніше. Але я не вмію робити нічого так само добре, як грати на роялі. Тут мені, гадаю, пощастило». «Я б цього не говорив. Ви повинні були посилено працювати, щоб грати так чудово». Він повернувся на сидіння, щоб роздивитися її краще. «Я думаю, що ви мені дуже подобаєтеся», – оголосив він. Вона відкинула голову до спинки сидіння. «Наскільки я розумію, ви зараз закладаєте фундамент?» – запитала вона. Джейсон обдумав її запитання. «Сказано дуже цинічно і у тоні притаманному похилому віку. Чи не так?» – зауважив він. «Я так не думаю». «Бачте...» «Я часто їжджу в таксі з чоловіками, яких знаю не дуже добре. Мені цікаво спостерігати початкові кроки». Джейсон поліс у кишеню за порцигаром. «З вашої точки зору, це справді може бути цікавим?» – погодився він, пропонуючи їй сигарети. «Ви лягаєте в ліжко з кожним із них». Вона взяла сигарету і нахилилася до вогника його запальнички. «Ні», – відповіла вона. Це етично-помилково, на мій погляд. Джейсон наповнив легені тютюновим димом. Потім він вимовив. «Я розумію. Ви можете відвести мене додому зараз же, якщо хочете», запропонувала вона. «Я маю на увазі, що у вас ще є сила-сила на часу, щоб знайти кого-небудь. Якщо це ваша перша ніч у Нью-Йорку, можливо, вам потрібні речі саме такого виду». «А знаєте, ви жахливо зарозумілі», – суворо сказав Джейсон. «Я насолоджуюся надзвичайно. Ви не скажете, куди ми прямуємо?» «Ох, ви побачите за хвилину. Ми вже приїхали». Таксі під'їхало до високої будівлі, що мала вигляд приватного будинку. Джейсон розплатився з таксистом і разом із міс Геллард піднявся напівкруглими сходами до парадних дверей. Вона подзвонила і за хвилину двері відчинив низькорослий верткий чоловічок у важких рогових окулярах. «Гелло, Мері!» – кинув він. «Щось ти запізно!» Він відступив у бік, щоб дати йому війти. Міс Гелерт сказала. «Це містер Говард Джейсон». Чоловічок сердечно подав Джейсону руку. «Доктор Келфман працює більше, ніж будь-яка інша людина в Нью-Йорку», – пояснила Джейсону міс Гелерт. «Чи можна нам увійти на кілька хвилин, докторе?» «Ну, звісно, входьте. Роздягайтеся, містере!» Міс Геллард продовжувала дуже серйозно. «Я хочу, щоб він побачив усе. Погодіть його скрізь. Ви виявите, що він дуже інтелігентний». Джейсон насупився. «Не могли б ви пояснити, що це все означає?» – запитав він вічливо. Я, поправді кажучи, оцінюю ситуацію набагато краще, коли буваю в курсі. Доктор Кауфман узяв його під руку. Звичайно, – сказав він, – мері така імпульсивна, вона приводить сюди найрізноманітніших людей. Я їй за це дуже вдячний, але іноді мені здається, що вона їх приводить під хибними приводами. Міс Геллард повторила своє прохання. Проведіть його всюди, докторе. Потім ми поговоримо. Я почекаю вас обох у бібліотеці. Кауфман запитав Ви обіцяєте бути терплячим? Я хочу показати вам роботу, якій присвятив усе життя. Ви підете зі мною? Джейсон кивнув. Ну, звісно, і пішов із ним, бо чоловічок був дуже щирим. Такому неможливо відмовити. Міс Геллер прочекала понад годину перш ніж Джейсон з'явився в бібліотеці. Він прийшов один. Вона сиділа біля великого вогнища, дуже спокійна і розслаблена. Джейсон підійшов і сів навпроти неї. У світлі полум'я він виглядав дуже блідим. Вона тихо промовила. «Я не буду говорити, що мені шкода. Річ у тім, якщо я не стану чинити таким чином, я не зможу змусити людей зацікавитися цим». Джейсон сказав з деякою гіркотою. «Я вважаю, йому потрібні гроші. А вам не здається, що він їх заслуговує? Вам подобалося б робити те, що робить він?» Джейсон виняв гаманець і витягнув кілька банкнот. «Я думаю, тепер я можу піти?» – запитав він, піднімаючись. Вона торкнулася грошей довгими тонкими пальцями. «Це жахливо багато, чи не так?» сказала вона. Величезне дякую. Я боюся, що повністю зіпсувала вам вечір. Джейсон глянув на неї. «Якого біса ви зв'язалися з такою гидотою?» запитав він різко. Вона подивилася на вогонь. Я вважаю, так сталося тому, що одна людина, яку я сильно любила, померла від цього. Доктор Кауфман тут єдина людина, яка знає, як це лікувати. Але досліди коштують дуже дорого. Він не зміг би досягти успіху без грошей. Тому я допомагаю йому, наскільки можу. Джейсон заговорив після довгої паузи. «Я розумію». «Я думаю, ви дуже розумні. Ви завжди підбираєте людей у таких місцях, як нічні клуби». «Ви хочете сказати, що я користуюся нечесними прийомами?» Я думаю, це будь-кого змусить. Наскільки приємніше перебувати в малолюдному ресторані, ніж у подібних лікарняних палатах. Джейсон побрів до дверей. «Сподіваюся, ви передасте докторові мої найкращі побажання?» Вона стала і пішла з ним до вхідних дверей. «Я зіпсувала ваш вечір, чи не так?» запитала вона. Він задумливо подивився на неї. «Знаєте, ви мене добряче обдурили. Я думав, що це був лише жарт щодо вашої етики. Вона ще раз вибачилася. Мені страшенно шкода. Він усміхнувся. Я гадаю, ви привезете сюди і того іншого хлопця. Якось увечері. Вона кивнула. О, так, звісно. У нього теж купа грошей. Він відчинив вхідні двері і оглянув вулицю. «Ну, на добраніч», – сказав він, і втік зі сходів. Із темряви вислизнуло таксі. Водій загальмував і ривком відчинив дверцята. «Куди їдемо?» – запитав він. Джейсон озирнувся через плече, але міс Гелерт уже зачинила двері. Він подивився на високу будівлю і насупився. Потім він перевів погляд на таксиста. «Послухайте». – сказав він. – Я в Нью-Йорку всього кілька годин. У мене кімната на десятому поверсі. І це, як мені здається, повністю ізолює мене від усяких земних контактів. Мені б хотілося знайти компанію. – Що ви пропонуєте? Таксист на мить задумався. – Гарне місце для знайомства, клуб Гаучо, – порадив він. – Якщо у вас є бажання з ким-небудь провести ніч – то я б сказав, що їхати треба туди. Джейсон підняв капелюх. Дякую вам, вимовив він ввічливо. Я краще пройдуся пішки. Текст читав Ярослав Макеїв.